Cuibul de viespi. Povestire de Agatha Christie. John Harrison ieșit din casă și se opri pe tăra o clipă pentru a se uita în grădină. Era un om înalt cu fața subtă cadaverică. Înfățișarea sa obișnuită era posomorâtă, dar câteodată ca acum de pildă, când a splimea îi se pierdea într-un surâs ușor, fața se lumina și devenea atrăgătoare. John Harrison își îndrăgea grădina și aceasta nu arătase niciodată atât de bine ca în acea seară tristă, apăsătoare de august. Trandafirii agățători erau încă frumoși, glicina parfuma aerul. Un scârțâit scurt, binecunoscut, îl făcu să-și mute privirile. Cine putea să intre acum pe poarta grădinii? Rămase mărmurit, fără să poată spune vreun cuvânt câteva clipe, întrucât bărbatul ce pășea grav pe alee era ultimul pe care s-ar fi așteptat să-l vadă în acest colț al lumii. Extraordinar, de necrezut, izbucni Harrison în cele din urmă. Domnul Poirot, era într-adevăr cunoscutul detectiv Hercule Poirot, al cărui renume se dusese în toată lumea. Da, spuse acesta, chiar eu. Mi-ați spus cândva că dacă mă aflu pe aceste meleaguri să vin să vă văd. V-am ascultat și deci iată-mă. Sunt încântat. Luați loc, vă rog. Să bem ceva," spuse Harrison. Arătă cu mâna spre o masă de pe terasă încărcată cu tot felul de sticle. Mulțumesc," spuse Poirot, cufundându-se într-un fotoliu din nuiele. Sirop cred că nu aveți, dar aș lua un pahar cu sifon fără whisky." Și adăugă pe un ton patetic în timp ce îi se punea paharul lângă el. Vaem, ustățile mele s-au umezit, e așa de cald. Și ce vă aduce prin acest colț liniștit? Vreți să vă odihniți, nu așa? Nu, dragul meu, treburi. Treburi? Într-un loc care vă este atât de peste mână? Și de ce nu? Doar nu toate crimele se comit în marile centre aglomerate. Ce credeți? Aveți dreptate, cred că am făcut o remarcă stupidă, dar despre ce crimă este vorba? Sau poate că nu mi-e îngăduit să întreb. Din potrivă, mă bucur chiar că mă întrebați. Harrison îl privi nedumerit. I se părea că era ceva neobișnuit în comportarea sa. Deci, vă ocupați de un caz grav. Vreți să spuneți... crimă? Ercul Poirot pronunța acest cuvânt pe un ton atât de grav, încât Harrison rămase descumpănit. Detectivul îl priviți țintă într-un fel care îi se părea din nou neobișnuit și care îl stingerea, În cele din urmă își lua inima Dar n-am auzit de nicio crimă." Cred," zise Poirot, nici n-aveați cum." Și cine a fost omorât? Nimeni încă. Cum adică? Vedeți, de aceea v-am spus că nu aveați cum să fi auzit, cerceteți o crimă care n-a fost încă săvârșită. Ascultați, cred că glumiți. Câtuși de puțin. Nu credeți că e mai bine ca o crimă să fie cercetată înainte de a fi comisă. în acest fel poate fi împiedicată. Și credeți că o crimă e pe punctul de a fi săvârșită aici nu e imposibil. Ercul poaronul dă dua atenție exclamației gazdei sale. În afară de cazul în care noi vom reuși să o împiedicăm, noi? Da, noi. Vreau să spun că am avea nevoie de ajutorul dumneavoastră. De aceea ați venit. Ochii lui Poirot se ațintiră din nou asupra lui Harrison cu aceeași gravitate tulburătoare. Am venit aici, domnule Harrison, în primul rând, fiindcă-mi sunteți simpatic. Apoi, renunțând la tonul grav de până atunci, adăugă ca într-o doară. Văd că aveți acolo un cuib de viespi, de ce nu îl distrugeți? N-așteptată schimbarea subiectului, îl făcu pe Harrison să se încruntă încurcat. Da, tocmai am de gând să fac acest lucru. Adică nu eu, ci tânărul Langton. Cred că vă amintiți de Claude Langton. L-ați cunoscut odată când eram împreună. Da, da, zise Poarom. Și cum vrea să-l distrugă? Cu petrol. Vine în seara asta cu pompa lui, care e mai mare decât a mea. Și alt mijloc nu mai există? Întreabă Poarom cu cianură de potasiu, de exemplu. Harrison îl privi surprins. Da, dar e o treabă periculoasă, e foarte riscant să-ți iei așa ceva în casa. Poirot dădu din cap în semn de încuvințare. O, o treabă groaznică. Bună doar dacă vrei să scapi de soacră, încercă Harrison să glumească. Poirot rămasă însă mai departe, grav. Și sunteți absolut sigur că acest domn Langton va folosi doar petrol? Absolut sigur, dar de ce? Pentru că mă cam îndoiesc. Am fost azi după amiază la farmacia din Berchester și pentru ceea ce am cumpărat a trebuit să semneze în registrul de substanțe otrăvitoare. Cu această ocazie am putut vedea că înregistrarea precedentă era semnată de Claude Langton, care cumpărase niște cianură de potasiu. Harrison holbă ochiul lui Itz. Mi se pare ciudat, chiar zilele trecută Langton spunea că nici nu trece prin cap să folosească o asemenea o travă. de altfel era scandalizat că se vinde pentru astfel de scopuri. Poaro se uita distrat la trandafiri și vocea sa deveni foarte blândă când întrebă Vă e simpatic, Lenton?" Acesta trebuie sării să vedea bine că întrebarea -a luat prin surprindere. Da, desigur, mi-e simpatic. De ce nu?" Mă întrebam doar," spuse Poaro calm, dacă vă e simpatic cu adevărat și dacă și dumneavoastră îi sunteți simpatic lui." Unde vreți să ajungeți, domnule Poaro? Nu pot să înțeleg deloc ce este mintea dumneavoastră." Așadar am să vă vorbesc deschis." Sunteți logodit, domnule Harrison, o cunosc pe domnișoara Molidin, o tânără frumoasă plină de farmec, dar știți prea bine că mai înainte a fost logodită cu Claude Lenton și i-a dat cu piciorul pentru dumneavoastră." Harrison dădu din cap aprobator. Nu vă întreb ce motive a avut să facă acest lucru, poate că a fost îndreptățită, dar nu e prea greu să presupun că Lenton n-a uitat și nu a iertat lovitura primită. Vă înșelați, domnule Poirot. Jur că vă înșelați." Lenton e un sportiv, ea lucrurile bărbătește și a continuat să se poarte uimitor de frumos, chiar prietenește cu mine. Și asta nu vă șochează? Ați folosit cuvântul uimitor, dar dumneavoastră și vă nu păreți deloc uimit." Ce vreți să spuneți, domnule Poirot? Vreau să spun că un om este în stare să-și ascundă ura până sosește momentul potrivit." Ura?" Harrison în hohotă de râs. Da, dumneavoastră englezii, sunteți mult prea încrezători." Nu puteți admite că, în mintea unor oameni simpatici, cum se cade, cum sunt sportivii și alții, pot încolți totuși gânduri rele. Și de aceea vă pierdeți viața în situații care n-ar trebui să vă ducă la moarte. Deci mă avertizați, mă puneți în gardă împotriva lui Lenton, de aceea ați venit. Poirot nu răspunsă decât conclinarea capului. Trebuie să fiți nebun, domnule Poirot, iertați-mă că vă vorbesc astfel, dar suntem în Anglia. Aici lucrurile nu se petrec așa cu vă închipuiți dumneavoastră. Candidații la căsătorie dezamăgiți nu tabără pe oameni nici să-i înjunghe sau să-i o trăvească, cât despre n-ar fi în stare să se atingă nici de o muscă." Viața muștelor nu mă privește," răspunse Poirot cu același calm. Afirmați în adevăr că Lenton n-ar fi în stare să se atingă nici de o muscă, dar uitați că e gata să ucidă câteva mii de viesp chiar în seara asta." Harrison rămase tăcut. Cu se ridică agitat și se apropie de el. Îi puse mâna pe umăr și îl zgâlției puternic. Treziți-vă, iubite prietene, deschideți ochii mari în jurul dumneavoastră. Uitați-vă la viespile acelea care se întorc liniștită la cuibul lor. n cine să le spună că în seara asta vor fi ucise. Pentru mine, crima constituie obiectul ocupației mele și mă ocup de ea atât înainte cât și după ce s-a săvârșit. La ce oră vine Claude Lenton? La ora nouă dar vă rog să mă credeți. Știu, știu ce vreți să spuneți. N-ar fi în stare, n-ar putea și așa mai departe. În orice caz am să revin la ora nouă. Are să mă amuze să asizi la distrugerea cuibului de viespi, un alt sport englezesc de-al dumneavoastră." Nu mai așteptă niciun răspuns și, pornind grabă pe ale spre poarta grădinii, ajuns în stradă, își încetini pașii. Era tulburat, agitat, stăpânit de un presentiment sumbru. Se uită la ceas, opt și zece minute... Peste trei sferturi de oră, nu știu dacă are vreun rost să mai aștept. Se gândi o clipă că ar fi mai bine să se întoarcă, dar pornia agale spre sat. Mai erau doar câteva minute până la ora nouă, când se apropie din nou de poarta grădinii. Era o seară senină liniștită, doar o adiere ușoară clătina încet frunzele copacilor. Dar liniștea era sinistră amenințătoare, părând să prevestească o furtună. La un moment dat, poarta grădinii se deschise cu un scârțăit ușor și Claude Lenton ieși în stradă. Când ducă ochii de Poirot, trebuie sări. A, dumneavoastră, bună seara." Bună seara, domnule Lenton, ați plecat destul de repede." Lenton își holbă ochii mari." Nu știu ce vreți să spuneți." Ați distrus cuibul de viespi? Nu, nu l-am distrus." A, a, a spuse Poaro cu blândețe, deci nu l-ați distrus." Atunci ce ați făcut?" Am stat puțin de vorbă cu domnul Harrison, dar vă rog să mă iertați, sunt grăbit, nu bănuiam cam să vă întâlnesc. Da, am ceva treburi pe aici. Bine, îl găsiți pe domnul Harrison pe terasă. Pe mine, vă rog să mă iertați." Se îndepărtă grabă, Poirot îl urmări cu privirea, un tânăr chipeș cu mișcări repezi nervos. Deci am să-l găsesc pe Harrison pe terasă." Da, s-ar putea," murmură Poirot. Deschise poarta și se îndreptă spre terasă. Harrison stătea nemișcat pe un scaun lângă masă și nu și întoarse ochii spre el. izbucni izbucnipoaro, vă simțiți bine?" Trecu mult timp până ce Harrison se hotărâ să rostească leneș cu o voce stinsă. Ce-ați spus?" V-am întrebat dacă vă simțiți bine." Cum să nu? De ce mă întrebați?" Nu simțiți niciun efect supărător?" Efect supărător? De ce?" De la soda de rufe." Harrison se ridică brusc. Sodă de rufe, ce mai înseamnă și asta? Îmi pare rău, dar n-am avut încotro. V-am pus în buzunar niște sodă. Mi-ați spus sodă la ce bun, nu mai pricep nimic. Tonul lui Poirot deveni blajin ca acela al unui profesor care încearcă să coboare la nivelul de înțelegere al unor elevi necopți. Vedeți, unul din avantajele sau poate dezavantajele în delenicirii de detectiv este că te pune în contact cu acea categorie de oameni pe care o alcătuesc infractorii. De multe ori poți învăța de la ei lucruri care-ți prind bine. Așa s-a întâmplat cu un pungaj de buzunare care odată în viața lui fusese și el învinuit pe nedrept. Firește am dat drumul, iar el m-a resplătit în singurul chip în care putea să o facă. M-a învățat secretele meseriei lui. În felul ăsta pot să pun o mână pe umărul unui om, să-l zgâlții puțin așa cum am făcut cu dumneavoastră ceva mai devreme, iar cu cealaltă să-i umblu în buzunare fără să simtă. Deci v-am scos ce aveați în buzunarul din dreapta al hainei și am pus în loc sodă de rufe. Vedeți, știam că un om care nu e stângaci și care vrea să pună repede niște o într-un pahar nu poate ține în altă parte decât în buzunarul din dreapta. Băga apoi mâna în buzunarul haine sale și scoase câteva cristale mici albe. Este peste măsură de periculos să purtați asupra dumneavoastră asemenea lucruri, așa, la îndemâna oricui. Apoi, liniștit, fără să se grebească, scoase din celălalt buzunar o sticluță cu gura largă. Introduse cristalele înăuntru, turnă apă, o astupă cu un dop și o agită până ce cristalele se dizolvară. Harrison îl urmărea înspăimântat. Mulțumit de cele făcute, Poirot se îndreptă spre cuibul de viespi. Desfăcu dopul sticluței și turnă soluția în interiorul cuibului. Apoi se dădu un pas sau doi înapoi și privi întăcere. Câteva vieți care tocmai se napoiau spre cuib căzură, se zbătură câteva clipe și apoi rămaseră renemișcate. Celelalte se târau în afara cuibului doar ca să moară. Poirot mai privi un minut și apoi se înapoi pe terasă. O moarte rapidă, fulgerătoare! Harrison își recăpătă glasul. Și ce mai știți? Așa cum v-am spus, am văzut numele lui Claude Lanton în registrul farmaciei. Ceea ce nu v-am spus este că imediat după aceea s-a întâmplat să-l întâlnesc. Mi-a spus că procurase cianura de potasiu la cererea dumneavoastră ca să distrugeți cuibul de viespi. Altceva? Da, mai știu și altceva. L-am văzut pe Claude Lenton și pe Molly din împreună într-un moment când socoteau că nu-i vede nimeni. Nu cunosc neînțelegerile care au făcut să se desparte la început și care au adus-o pe ea în brațele dumneavoastră, dar mi-am putut da seama că au trecut peste toate și că domnișoara din s-a întors la veche ei dragoste. Și mai departe? Da, mai știu ceva, dragă prietene. Eram în Harley Street mai zilele trecute și v-am văzut ieșind de la un anumit doctor. Știu foarte bine pentru ce boală îi se solicită consultația acelui doctor, iar expresia de pe chipul dumneavoastră nu lăsa nicio îndoială. Aveați în fățișara întunecată a unui om aflat sub sentința de moarte. Am dreptate? Exact. Mi-a spus că mai am doar două luni de trăit. Nu m-ați văzut, fiindcă erați mult prea cufundat în gândurile dumneavoastră, dar v-am mai citit ceva pe față, un lucru despre care v-am spus mai devreme că oamenii încearcă întotdeauna să-l ascundă cu grijă. Da, am văzut ură, iubite prietene. Nu vă străduia să o ascundeți, fiindcă să o că n-avea cine să vă vadă. Continuați, spuse Harrison. Nu mai am mare lucru de spus. Am văzut numele lui Lenton în registrul farmaciei. L-am întâlnit și apoi am venit aici. V-am întins o cursă. Ați negat că l-ați rugat pe Lenton să vă procure cianura și v-ați arătat chiar mirat că făcuse asta. Ați fost luat prin surprindere și toată comportarea dumneavoastră n-a făcut decât să-mi interescă bănuielile. Mi-ați spus că Lenton urma să vină la ora 9, dar eu știam de la el că ora stabilită era 8 și jumătate." Socoteați că dacă revin la ora 9 aș putea fi pus în fața unui fapt împlinit. După cum vedeți, știu totul. Dar cine v-a rugat să veniți? De ce nu m-ați lăsat în pace? Știți bine că eu mă ocup de crime. Crimă? Poate vreți să spuneți sinucidere. Nu sinucidere, ci crimă, rosti poaror răspicat. Moartea dumneavoastră ar fi fost ușoară, fulgerătoare, dar moartea pe care o pregătează vei lântă n-ar fi constituit cel mai îngrozitor chip în care un om își poate sfârși zilele. Va a cumpărat o trava apoi a venit să vă vadă și era singur cu dumneavoastră. Dumneavoastră muriți într-o clipă, pe pahar se găsesc urmele otrăvii, iar Lenton e pe undeva prin preajmă. Ăsta va fost planul. Harrison oftă adânc. Cine v-a pus să veniți? Cine v-a pus să veniți? Dar v-am spus limpede. Mai există însă un alt motiv. Am multă simpatie pentru dumneavoastră." Ascultați-mă, vă rog, sunteți muribund, ați pierdut femeia de care erați îndrăgostit, dar este totuși un lucru care se poate afirma, nu sunteți un criminal și de aceea nu puteam să vă las să comiteți o faptă necugetată, îngrozitoare și străină de fira dumneavoastră. Și acum spuneți-mi, vă rog, mai regretați că am venit? Urmă o clipă de tăcere, Harrison se ridică, pe față îi se cita demnitatea, hotărârea, Siguranța omului care se scuturase de un coșmar și își venise în fire, îi întinse mâna bărbătește lui Poirot. Da, a fost bine că ați venit. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Sfârșit. Ați ascultat cuibul de vie?